al Rahman Rahim, id-daj sønderet inċedie fjer 2024. fjer 2, vi har missejna għar fik il-manġerji għala madhavil i ma misċerfali, tal-ahimahullah. Inna لله, nحمده, به, ونستغفره, ونؤمن ħamdelillah naħmedawna عليه inna بالله من شرور inna ومن Og anuk minno يهده الله فهو fusina, min ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأناام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 عضوا عليها بالنواجب وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد كيبغوظة سوشة الإسلام فيها نوخمتل الإستحابة og hvad er Al-Istiharra? Al er blod, som kommer ud af en kvinde, på grund af, at der har været en form for misdannelse i hendes livmor. Og der kan være forskellige former. Det kan være fra jil, og det kan være fra, biologiske eller fysiologiske eller noget andet, som kan ske. Så det hele kan ikke kun være jin. Det kan også være et eller andet, i der er nødt til at skylde, at den kvinde har en fejl, eller en sygdom, eller lignende. Det kan også være en jin, som går hen og danner en form for brød, eller lignende i livmuren, For at hun kan bløde ofte Men hvordan Skiller man mellem Al-Istihadah og al -hayb? Hvad er forskel? al det er rent blod Den kan ikke lugte Og den har en klarhed I farven Og det er ligesom når du skærer dig selv Hvor der kommer En direkte farve Når der ligesom blodstrømning hvad er der med den? Alistaharha, det er et brud i henhold til øh, Udo. Man må ikke forlade Salah, man må ikke forlade at faste, og hun må ikke afvise sig selv fra sin mand. Det hun skal gøre, hun skal vaske blodet, ligesom det er en øh, ganske almindelig sår. Og så kan hun renste sætte en bind. Og så gør hun B. Nogle af ulemmer siger, hun skal vaske sig til hvert tid Til hvert tid. Og heraf, når hun har vasket sig til hvert tid, så beder hun tiden. Ligesom det obligatoriske og fort og øvrige salat. Og så bagefter, når der kommer en ny tid, så gør hun det akkurat det samme. بيان حديث أبو داود، حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض تكفيني عبلا غم استحضار إمعة. ساء فقال لها النبي، صلى الله عليه وسلم ذات ثلاثة، إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. Hvis du har menstruationsblod, så er den kendt, at den er mørk, og den er kendt med lugten og lignende. For i er for MCK'er, så er, hvis det har været det, at det er menstruationsblod, så hold dig væk fra bønnen. Og det gælder også for de øvrige ting, som er krav for, at man kan faste eller lignende. For i kan er der ikke for at tage ordet saldig, for inden er man hår erk. Og hvis det har været det andet blod, så vaster Og bed dine bønder og de øvrige ting du plejer Fordi det er Arq Arq -ar, Det betyder en blodstrømning Og hermed kan man sige på arabisk, vi siger nazif Og man kan også sige på dansk, det er en blodstrømning Der kommer baseret på At den kommer ud af øh, kroppen på en måde som kan være med til at danne en form for blodstrømning og det er ligesom almindelig ligesom lige blod som kommer ud af kroppen. Der kommer hadith hos yi, Imam al-Bukhari og Muslim. Hadith Aisha at anha med ja'at Fatima bintu Abi Hubaysh ila Nabisa nabi sallallahu alayhi wa Ja Rasulallah ya Rasul Allah inni imra'atun ustahadu fa jeg er en kvinde, og jeg er en kvinde, som har blodstrømning. Og jeg bliver aldrig ren. Altså, er der ostrer der? Skal jeg få lettet så der? For koldt der så Det skal du ikke gøre. Inden jeg er lærer, kan kun læse, hvad min Det her er en blodstrømning. Det er ikke en for idag er jeg bare til hej Når du kender dit tidspunkt for administration, så forlad din salar. For idag er det her, hvor Kadoru her, før CDI Hvis den er forsvundet, så vasker du dig. Mange kvinder kender ikke forskellen mellem almindelig blødning, almindelig administration, kender ikke til starten af administration, slutningen af administration. Trods hun er mange år gammel Det er en fejlagtig i opdragelse En hver kvinde skal vide At hun skal lære alhajd Og desværre jeg har mødtes med mange De kalder sig selv øh, Vidne angående din Og disse kvinder kender ikke engang til hajd af nafas Men de hævder de kender til tauhid. <laughs> jeg vil gerne fortælle dig en ting at al Den har nogle kriterier, det her har vi nævnt tidligere, og det skal en kvinde lære al skal har også nogle kriterier, det skal hun også lære Fordi hendes lære er vigtigt, så skal hun lære, hvornår hun vasker sig Og man giver ikke sig selv bonusdag Der er nogle kvinder, de giver sig selv bonusdag Og siger til sig selv, jeg tager det der bonusdag og slapper af og så må jeg bare bede senere Du står til for foran Allah, qiyama, hvis du ikke beder Og hvis du dør, hvor du kunne have bedt og ikke har bedt Hvad tror du din klassificering hos Allah vil være? Du ved godt at du er ren, men du udskyder det Og så siger jeg beder bare senere, eller jeg vasker mig senere eller jeg vil ikke vaske mig, fordi min mand, når han siger mig, at han vasker mig, så skal han være sammen med mig, så vil jeg gerne udskyde det. Det er forladelse af salat, ibadet. Forladelse af hak for manden. Forladelse af alt, hvad din kræver af en kvinde. Og hvis du møder din rab, yavm al-qiyama, al hvor du kunne have bedt og ikke have bedt. Hvad tror du, din placering vil være henne? I Jannah eller i Jahannam? Lad være med at tro, at bare fordi du har bedt, og du kunne have bedt, ligesom en, han kan sige, så foran sig, og han skal bede, men han siger, jeg beder ikke nu, jeg udskyder det. Så smutter bønnen fra ham, og så siger han bagefter, åh, oh, det, var, det var jævligt. Jeg skulle lige sige fodbold færdig. Jeg skulle lige snakke med min ven færdig. Vi skulle lige sidde og hygge værdigt Jeg skulle, øh, jeg skulle spise og, og ordne af masser af ting Så min salat har ikke din første prioritering Min salat har din sidste prioritering Så har du også en prioritering som hedder At du vil komme ind i Jahannam i par år Og så må du ligesom rense dig selv der Og så komme ud Inshallah til Jannah Hvis Allah tilgiver dig for det فألت أعون المشيئة طيب نرى حيض صري الصلاة هوس الإمام الشافعي أت إكملس القرآن إلى غير أستسام كلا فالجناب هوس الإمام الشافعي رحمة الله أت إنكفن مؤيق ذا إمسجد نهن ها الحيض أو الطواف آآ og det er derfor, at det er vigtigt, at vi lærer hvad de forskellige madaherf siger Al-mukthet i masjid, la'l-ubur At må kan gå i masjid, men må ikke sidder På grund af en hadith af Mohammed S.A.V. hadis af Aisha nawilin al Khumrata min al-masjid Profeten siger til hin, gimme den her al-khumra khumra det er et stykke stof man bruger, hvis man skal bid på for kul du i Hun sagde, jeg er en frustration. Og jeg er Din hajda er ikke din hånd. Mange af man siger, hvis hun er forbipasseret er det tilladt. Andre af siger, hvis profeten tillader hende at gå ind i masjidet og hente, så er det tilladt for hende at være der. Hun skal bare sikre sig en ting, at der ikke kommer noget af det her frustration på jorden. Det er det eneste. Og vi har hadis maimuna harrradi Allah an ha qalet da kom idan hun ha i masjid fatsutu ha he ha. O nugang hanår en kvine komme in i masjid så si mamunaår hun harstrasjon hun komme in i mazjid legger i tabbet sider på sider påden min hun har menstruation Så det er til at for inkvæne, at en kvine at komme in i masjid og side i masjid oglyligttil du rose, men huslemam al-Shafi'i er det ikke tilladt, det er kun ham Og så må hun læse Qur'an, selvfølgelig hun læser Qur'an I yani syv dage, en kvinde, hun har en menstruation, siger du til hende, du må ikke læse Qur'an Hva, Hvad er det for noget at sige til en kvinde, ved du hvad, du må ikke læse Qur'an Du, okay, hun er herfidra Og det er jer, som hun kender, så, det, så, for, så forsvinder det fra hende Og det her, det er ukorrekt, fordi en kvinde hun skal læse A'zkar. Alle A'zkar har Koran inkluderet. Og kom en hadis, Gæschebhusayi, rådigher Allah og han og arda han, var Rasool Allah, der læste Koran, og han var på hjeri, og jeg er på hjeri. Profeten sahih sallam plager at læse Koran, mens han har sit hoved på mit skulder, og jeg har menstruation, kontakt, og der er ikke nogen undskyldning, og en mand kan være sammen med sin kone, mens hun har menstruation på nær indtrækning, som altså ikke er tilladt i islam Det er ikke tilladt for al at man siger hvis hun stormer med blod ud, og hun kan ramme jorden og at faste, mens hun har menstruation og det, som er faktisk vigtigt for os at forstå En kvinde som spurgte: Hvad er det her? Doctor, det er som, hvor er det at Hvordan kan det være, en her? Hun fuldfører eller genetablerer, at som, ja, eller som skal gentages. Og det er at dø solar. Hun gentages. Karl, kære de kan for at vi bliver beordret til at genoptage Sjæm-festen, men ikke så Så er der nogen af jer, der siger hvorfor. Fordi er fra år til år en lang periode imellem. Salah kan være, at en kvinde, hun kan få menstruation hver 14 dag, Og prøv at forestille dig, hvor mange bønder, der vil være en byrde på hendes snak, at hun skal genopleve det og Derfor, Allah har frataget kvinderne, at de skal lave disse form for ibadah Og det er derfor, du og jeg og enhver person skal vide, at Allah subhanahu wa ta'ala har frataget os fra den her form Fa handling. Al-Wat'u. Det er at for in personer, der er sammen sinkun, men som har miskashun. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 2, 1, 2, 2. Fa'a'tazilu l-nisa'a f'il-mahid, wa la taqra buhunna hattæ yathhurn. Fa'in ta'tahharna, fa'a'tu hunna min haithu amarakumullah. Inna allaha yuhibbu al-dawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Fa'tazilu al-Nisa, hold jer væk fra jeres koner i deres menstruationsperioder. Og være med in seksuel, samkvim, in gansa, at indtrænge dem, det betyder seksuelt samkvem det betyder indtrænning, til de har renset sig, og så tuhur er vajib. Og tuhur, at hun går i bad er i تَطَحْهَرْنَا og hermed hun har lavet sin ghusl så siger Allah فَأْتُوهُنَّ مِنْ min أَمَرَكُمُ اللَّهِ så skal I være sammen med der hvor Allah har bedt jer om og det er I valgjæren og det er derfor alle dem der kommer og siger at der er nogle madhahib der tillader for en mand at være sammen med kvinde i deres indtagen eller en eller et eller andet det er nogle løgner det her fortæller Allah subhanahu wa ta'ala, hvor præcisering skal være, og alt andet er løgn på Allah og hans profet, s.a.v. Og så siger Allah, Inna Allah ha yuhibbut tawwabina, dem som er tilgivende, wa yuhibbul mutatahirin, og dem som er gansende. Og Abdullah ibn Sa'ib, radiyallahu anhu, at han spurgte nabi han har spurgt profeten hvad er det der er tilladt for mig at gøre, når min kone er i ministrationsperiode? Det du har over de lukkede område og det er trusserne Og det er derfor, ligesom vi kalder det underbukserne for kvinder. Så en mand kan være, og de er for ham Og profeten S.A.W. plejer at sige til Aisha Så forstår hun godt yani, Du må gerne være klar, og så kom til mig, og så kan de nyde hinanden al fødsel. fyssel al det er når fyssel er sat i gang Og når fyssel er sat i gang, så begynder kvinden at hun kommer ud med udflodet af forskellige former for strømninger af forskellige farver og noget af det kan indholde spor af blod eller andre og lige så snart hun er gået i fyssel tilgang så stopper hun med at bede og så stopper hun med at bede og stopper med at feste og stopper med alt og lige så snart hun er gået i fødsel. Khalas. Så er hun nu Så stopper hun med alt. Og når hun er nufasa, det betyder, at hun har fået en menstruations smerter, eller der fødsel er gået i gang. Og man sammenligner det med menstruationen på den måde, hvor hun får så og hun får lavet Fordi et barn på vej, fosta vandet og så kommer der masser af uflod, og så kommer der blodstrømning. Og hermed kan man sige, at alt det her er uren blod. Og så er der nogen, der siger, hvad så hvis en kvinde efter fødsel, hun ikke blødte? Så laver hun russolubær. Og, og hvor lang kan den være? Der er mange, der siger, at den er over 40 dage. Nej, den kan straks op til 60 dage. Hvad er det, der ikke tilladt for en kvinde, der er i efterfødsel? Det samme, som er for menstruationen hos et imam Shafi, At hun må ikke læse Qur'an, og hun må ikke det, men det er ikke korrekt Det er ikke korrekt yani, Hvis hun er hafuda, og hun er 60 dage, khalas. Så hendes høfl, den forsvinder Så Kan en kvinde, der har menstruation, eller kan en kvinde, der er gravid set Blod betyder det, at hun har, får menstruation Desværre er det sådan hos imam al-Shafi'i De anerkender hos al At en kvinde kan have menstruation, mens hun er fødsel Eller mens hun er gravid Og så er der nogle af jer, der siger, hvordan kan det være? Det er umuligt, at en kvinde kan have Fordi hvis hun får menstruation, så er det miscarriage Det betyder, at hun er i gang med at abortere Og det er korrekt Hvordan har de her mennesker bygget deres her på? De har bygget, hvad de spurgte nogle kvinder. Og hvad de majority af kvinder, der har svaret, de har bygget deres her på det. Fordi på derværende tidspunkt, hvem ved bedst om kvinder? Det gør kvinder. Men nu har man masser af øh, doktorer og, og folk, der er eksperter i, at de kan undersøge de forskellige ting, og forståelse for det, til de små der kan være med til at skabe en forståelse af, hvad er det en kvinde, hun kommer igen. Og det er derfor, alle ulema, atriba, doktor, læge whatever, siger, en kvinde kan umuligt få menstruation. Men hun kan få istihadah, at der kommer en blodstrømning ud. Men menstruation betyder det, at den her æg, den er i gang med at blive aborteret. Og det er derfor, man siger, at det kan en kvinde aldrig nogensinde få menstruation. Så hvis meget med Shafi'i, så siger han, at det kan hun godt. Det, hvor lang tid er det mindste tidspunkt for graviditet? 6 måneder. Fordi Allah siger, وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ Graviditet samt amning er 30 måneder. Og så siger han en ay ayah وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْن وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْن Det er to år For amning Og to år, det er 24 måneder Minus 30, det er 6 måneder Og så er der nogen, der siger فَا اِنْكَرَتْ مُدَّدُ مَجْمُعَتُ الْحَمْنُ وَرَضَعْ ثَلَاثِينَ شَهْرَان Og det er to, så er det 6 måneder Og hvis en kvinde Hun kommer med et barn Efter giftemål Mindre end 6 måneder Og han er i live Så husker de med med Så siger man Hende der har bedrivet hår Kan et barn under det Live Så siger al det De kan det godt De lægger det i respirater Og de kan det faktisk godt Efter det nye ilim Et barn på 5 måneder Kan have nogle skavanker Men alligevel de kan redde ham Ved at lægge ham med respirater Og selvfølgelig med Allahs hjælp Øh, og den længste tidspunkt for en kvinde at være gravid 9 måneder Men <laughs> Imam i og nogle af andre har sagt At en kvinde kan have været gravid i 4 år Og det her, det er faktisk farligt Fordi Lad os nu antage, en person er gift med en kvinde. Han forlader hende. Og så tre måneders periode efter talak er gået væk. Mache. Og så efter tre år, så kommer hun tilbage og siger, jeg har født et barn til dig, som er et år. Så siger man, hvordan kan det være, at du har født et barn til mig? Så siger hun, ja. Imam al-Shafiri siger det er tilladt det er tilladt at have et barn efter tre år men realiteten er islam siger hun har tre administrationsperioder. når den ene ministration har misset så kan nummer to aldrig misset og den sidste kan aldrig misset og det er derfor i islam når hun har ligesom prøvet at skjule sin graviditet så vil den være øh, klar og tydelig i nummer 2 og nummer 3. Og det er derfor at sige, at en kvinde kan være gravid i fire år, det er faktisk imod, hvad der er kommet i Sunda med hensyn til talar. Er I med? Og det er vigtigt at forstå. Så men hvordan kan det være i meget fiqh, at der er sådan altså nogle øh, ting, der kan være ligesom ulogisk og ikke forstående? Det her ting kan ske på grund af, at man går hen og tester kvinder, eller spørger kvinder, hvor man siger, at de her kvinder skulle være på derværende tidspunkt dem, som har mist viden, Altså og så osv. på derværende tidspunkt. Og det er dem, der ved præcis, hvad der foregik angående kvinder og kvinder sygdom Fordi det er dem, der hjalp Og så alligevel finder man ud af, så meget viden der, Altså deres viden har været baseret på det, der ved Der har været en historie i Indonesien, hvor en kvinde efter mange år, så siger hun At hun blev gravid, fordi hun drømte om natten, hun var gravid, og hendes mand var død Og så siger hun, hun vågnede op, og hun tjekker sig selv Og så var hun gravid, og så siger hun, jeg har ikke været sammen med nogen. Jeg er blevet gravid. Men ren, egel, ved, ren øh, fysiologi, ren forståelse. Hinden der, hun kunne ikke blive gravid med mindre, med mindre. Og så, så er der nogen, der siger mirakler. Stop. Selve miraklen angående sådan nogle ting, det sker, eller det er sket, og det er stoppet. Jeg ja, vi får ikke en ny Mariam رضي og vi får ikke en ny Isa wa salam, så det her det er opbygget på løgn derfor vi siger at det er vigtigt at man stopper og så siger at det her det kan ikke lade sig gøre der skal være en mand og en kvinde de skal være sammen og så hermed kan der opstå hvornår finder hun ud af at hun er gravid ved at teste hendes øh, urin og hendes blod og så har man tre menstruationsperioder for at klargøre for at klargøre at den kvinde er gravid eller ikke gravid og punkter al maut død Et mat al-Muslim når en Muslim han er død wajab ala al-Muslimin så skal muslimerne sørge for at de vasker ham en Muslim når han dør så skal man vaske vedkommende wahuwa wajibum kifai hvad betyder det? Det betyder, at det er vajib for alle muslimerne at gøre. Når en enkelte gør det, så bortfalder hukom for øvrigt. Hvis alle muslimerne ikke har gjort det, så er de alle sammensyndige. Ligesom nu er Reza. Alle dem omkring Reza skal hjælpe dem. Og alle dem udover omkring Reza skal hjælpe dem. Og alle dem udover, når der er ikke noget, der hjælper, så er vi alle sammen syndige. Alle sammen. Alle sammen kommer til at stå ret foran Allah i al Allah subhanahu wa ta'ala kommer til at spørge os alle sammen Allah subhanahu wa ta'ala vil spørge mig, vil spørge dig, vil spørge alle mennesker omkring hvad der sker med muslimer i Sudan Alle vil blive spurgt angående de muslimer der er i Kina Allah vil spørge os alle sammen angående enhver muslim der bliver undertrykt. Der er død, hvor vi ikke kunne dem, eller støtte dem, eller være der for dem. Husk, det kommer du til. Hvis der er nogen af hans familie, ja du har en far, og du har smidt ham på plejehjem, og så kunne far tage ham, ringer til dig og sige, din baba er død, kom hen til ham, siger du til ham, nej, nej. Så siger de, okay, vi brænder ham, så sagde jeg, ja, brænd ham, lad ham komme. Lad ham, lad ham blive brændt, jeg gider ikke ofre mig selv tid eller noget som helst for min baba. Du er for foran Allah, du er den værste af typen. Du er den værste allerede, da du smidte din far i plejehjem, og du er den værste, at du efterladt nogen af de her kuffer til at brænde din far, som er muslim. Og du ikke vil begrave ham, fordi du er bange for, at dine penge bliver brugt. På noget, som du øh, formidlig tror, det er noget, der vil forsvinde fra din pingpong. Der er mange sjældne i den her verden. Må Allah beskytte os. Må Allah os. Det skal være nere for Russul, af det her død, og det er på nær Shahid. At Shahid, han skal ikke lade have Russul. Han bliver pakket ind, og så bliver han begravet i de tøj, han er. Og ved, at om Vi har hadith Ibn Abbas, rådige anhuma og at når Rasulullah siger, sagde han, at han sagde, at han sagde, at han sagde, at han han sagde, at han han han han ham han det er ghusl, som er tilladt at lave, og det er for tabrid, at du kan ligesom blive, øh, øh, hvad hedder det, hvad er det, man kalder det, hæk, øh, hey, fresh, at du bliver fresh. Og det er, den kan man lave altid, men du får ikke nogen belønning, medmindre du sætter det til en rensning. Ghusl al eller ghusl al du kan lave to rusl. Ruslul jima'a' at du har været sammen med din kone og ruslul jum'a'a. Så får du to begyndinger. Ruslul jum'a'a til dem der kommer til salat. Selvom at vedkommende er, er et musafal. Yani hvis en kvinde hun laver ruslul jum'a'a og en mand der er rejsen, lavet laver ruslul jum'a'a, de vil blive begyndet. Og hvis du laver russle al-Jum'ah til din børn, så bliver det også belønnet. Og profeten Sallam siger hadith al-Bukhari og muslim, Hvis noen af jer kommer til Jum'ah, så husk, hvad sker. Al-Islam kalder til renhed, som mange mennesker ikke færre en breg af, hvad renhed betyder. Renhed er, at din hygiejne, din miljø, omstændigheder omkring dig er ren, at du triver dine børn i et rent miljø, at du giver dine børn rent tøj, at du er i stand til at stå og lave mad i et rent miljø, at du dufter, når din mand er i nærheden af dig, at du dufter, hvis din kone er i nærheden af dig. At du ikke lugter, når folk er omkring dig Det er det, islam kalder til Man kunne dufte Mohammed s.a.v. på afstand, eller han er værd der Så er der nogen jer, der siger, Allahu Akbar Er det så vigtigt? Ja, det er så vigtigt Det er så vigtigt, at en muslim har renhed på plads Og hygge egne på plads at du redder dit uh, skæb, dit hår, putter olie, bruger parfym som en mand, ikke som en kvinde. Du kan vaske som en kvinde under armhulerne og de steder, som giver lugt, og sørge for, at dit tøj er rent. Så vil du aldrig få sin lugte, eller komme til at lugte. Du kan købe så nogle midler, som ikke parfumiserer, som kan gøre, at du vil ikke stinker af af sved. Allahu akbar. Kan man som en kvinde gøre det her? Ja, selvfølgelig! Hvem siger, at du skal hele tiden stænke af olie? Eller at du stinker af frityr? Eller at du lugter som om, du kommer ud af lokum? Hvis muslimerne holder sig til renhed i de steder, de befinder sig og viser kuffar, hvad andet islam kalder til så er vi til at skabe en form for dager over for kuffar. Men desværre muslimer, jeg ved ikke hvor de har lært det fra, som er med til at danne en form for ødelæggelse for islam og dawa. Hvor de viser kufarer, at de er de mest mobile typer, der eksisterer på den her jord. Og det er derfor, mange mænd og kvinder, når de bor i deres gator, eller der bor i det her boligkvarter, de er snavset, og klamme, og deres børn tisser i elevatorerne, og op i opgangen. Og de bliver fanget i, i de her videoer, og så tror de, de bliver skræmt. Nej. Og så siger du folk, de smider deres affald, ud fra balkongen, og i deres opgang. Og så siger jeg, far, hvorfor er muslimerne sådan der? Hvorfor er muslimerne sådan der? Så siger de sådan, skal så vi bare være som muslim. Tedertum, I er nogle løgner. En muslim skal vise sin sande jeg altid og til enhver tid. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam på intet tidspunkt har han stået og vist islam anderledes end det, han har fortalt om de er hans hygiejne, eller renhed, eller omstændighederne, eller i mad, eller i drikke, eller i sin opførsel. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, overfor sine fjender, har han ikke været to ansigter Sallallahu Alaihi Wasallam. Tværtimod, når du er med til at skabe nogle små væsner, som vi kalder børn, og du ikke opdrager disse børn til at være muslimer og opfører sig som muslimer og er med til at skabe en form for islam med deres handlinger og bygger en form for sande stil af islam så er det haram for dig at lave et børn så er det haram for dig at du laver børn jeg gider ikke se et barn som ikke engang ved hvad islam er bare fordi du vil blive kaldt baba eller hende der, hun skal kaldes mamma Og hun er den værste af slagsen Og han er den værste af slagsen Du vil bare være en, en person, der har fået børn Jeg har 10 børn Men hvor meget ved du om islam? 0. Jeg har 6 børn Hvor mange, øh, hvor mange af dem vedner om islam? Nul Hvor meget ved du om koran? 0. Hvor er de hen i fængsler? De er nogle taber. De er nogle kriminelle. De er nogle samfundstaber for islam og muslimerne. Åh, det er en anklagelse, som du kommer med. Nej, fordi I er med til at skabe en form for misforståelse af din. Og I er med til at stå i det her dilemma, der hedder, I vil gerne vise islam. Men den islam I viser, det er den forkerte form for handling som er mobydelig, klam, ulejkker. Islam er ren. I alt, hvad du gør, selv over for din egen fjende, der er retningslinjer. Selv for vores egen fjende, nu yahud eller sionisterne, der ligger nogle retningslinjer, hvordan vi må håndtere dem, ifølge islamiske lov. Vi behandler i henhold til din. Vi behandler ikke og handler ikke i henhold til lyst og begær. Derfor, når du laver børn, så står du til ansvar for at have dem. Og hvis du ikke kan, så er det haram for dig at lave børn. Så er det ikke tilladt for dig at lave børn. Så er du ikke egnet for at lave børn. Ja, du har hørt det rigtigt. Du er faktisk syndig. Jeg har set masser af børn. Jeg kigger på dem. De bliver opdraget som kufar. De spiser haram mad De vokser op med ingen din Og så spørger du dem, er du muslim, sagde han ja De fester ikke, de beder ikke, de kender ikke noget til islam Når de vokser op Du kigger på dem De ligner kufar på en bræk Det eneste de siger ligesom kufar, vi er kristne Fordi jeg blev bare døbt Jeg holdt konfirmation, så siger han der Ja, min far siger at jeg er muslim, så må jeg være muslim Det er det eneste du skaber børn, der er kuffar, allerede i deres opdragelse. Så lad være med at skabe disse børn, og lad være med til at føde nogle børn, der skal være far. Så heller at dig og din kone, I er sammen, og lad være med at lave børn, der kan være med til at ødelægge islam og muslimerne. Må Allah beskytte os. Næste gang, så siger vi uh, Ruslul dagen. أتابع إن شاء الله الن نستو بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الباري وجزاكم الخير أبصيص نست الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.